گران و مختار مورد کو دا مولانا قاری شپیولا سے دیتر سے قرآن دا چپیس نمبر کیسد چپر مقاب دو تالای بینک سره جمعات کې په چپیس او ستاوی ست دولار گیار کی شعر دا دید ملاویدو پا تیاس آتای اشاہ دیتوید سنت کیسد اینڈ شیریز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازا نزدی مین چوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیڈر انوار شیر موبایل نمبر 037-1910-124 واسئل <تصفح> القرية التي تپوسو کا ذکلی آغنا کننا فيا چی من مصر کی والعیر التي تپوسو کا داغ قافلینا اقبلنا چی من رالو فيا پاغی کی کنعانتا واننا لسوادقون یقینلی من رقیع ویلکی رال بیانیو کو قال او یاقوب علی السلام بل داسنا سولت لکم خستا کړي تاسو ته الفوسو کوستا زغروو امران کار ما کي ويرو او زمکار چره اګه خو صبر د خستا التوي فاص الله امید دي الله اياتي علي راولي متا بهم اګه دريواله جميعا تول انه يقن الله والعليم الحكيم اګه پوهه حکمت وعلى زادت وَتَوَلَّا وَعَوْرِتْ عَنْهُمْ دَ دَيْنَا وَقَالَ وِي وِي يَاقُوبَ علیه السلام يَا اصَفَا اِهْ غَمَا اِهْ غَمَا على يوسفه پو يوسف علیه السلام وَبِي عَضْضَتْ فِنِشْوِ عَيْنَاهو دوارسترگی ده دو بِنَ الْحُزْنِ دَ وَجِدَ غَمْنَا فَهُوَ كَزِوِمْ اَغَرْدَكُ دَ غَمْنَا قَال تالله اقسمت خدایده تفت او حدیثه تو تشکرو یاد ایتو یوسف ایوسف لرا حتى تكون حرضا تر پوری تشيت تر او تكون من الهالکین يا شيته قال کونا قالو ياقوب السلام انما يقنا اشكوزه بيانو بصیخ فلدر دنا وحزنق فلغابنا الى الله يلاتا واعلمو صفويكم ان الله ده الله ده طرفنا ما پاغي لا طالبو چې تاسو پاغي له پوي گئی يا بني يا سما بچړو اذ ابو زي تاسو لطنو کئی بی یوسفا یوسف علیہ السلام واخیی او داغ ولا تی تاسو من اومی دکی گئی من روح اللہ درحم دان لانا انہو شان دادے لائی ایسو نو می دکی گی من روح اللہ درحم دان لانا اللہ القوم الكافرون مگر آغا خلق کافران پدرین فلما دخلو هر کل جه غی لادو علیه یوسف علیه سلام سره قالو او يا غی یا ایو العزیزو ای عزیز مصره ما سناره رسیدل لمنتا و اهلنا زمنکورو علوتا الضرر تکلیفو لگا تند من را وردی به بدعاتل پیسه موسجاتن چه من تراغر زولشی لسوداب پیکو و ایدالکی الفيصير اثر ليكي فاو فيلنا الكايله قرى جمنت بيمالا وتصدق او يحصالك خيراتك علينا فبنگا كميوك اير شراكا الله يقين الله يذل تصدقي له بل وركي خيرات وركون كل راي فيصير اثر ليكي وركت الشغرو ذاك يوسف عليه السلام صلى الله عليه وبارك شخا صحتي وارد قالو یوسف علیہ السلام حل علمتم آیتا تاسو پوئی ما پاغکار فعلتم چی تاسو کرده بی یوسف آده یوسف علیہ السلام سرا و او داغ درور سرا و لی کرده از انتم جاہلون زکچیوئی تاسو پدھا گا وقتی نا پویا قالو یا غی اینکا آیتو لانت یوسف خامقا یوسفی رندیسو او استفحام کئی خوا آیتو نرستوئی لانت یوسف يو خامقا یوسفی لاؤلیوئی یا لږه ارتبات شایي مصر خدای دې شخباریا ا اوخلي پلی غارته خوای پلی کې مل شحقيقي حالت وی څه زمونږ دې کار دغه بغیر دې یوسف نه بنسو کړو خبر نو خدای دې کله پلی په شوې او کړه قال او یغه انا یوسف ز یوسف په وازا اخي دامرور دې قدمن الله علینا یقینا احسان کړه له الله په منګه او هغه کمال دې ار کورسایه زور دی ا دی زور دی نه نه لا را کړی الله دایمسی داسی وکای غداګانی وای مجلسونه وای اولی د اخلاقه عہده ورکړه اغه زوی الله سبحانه تعالی رسول محسان خان زما ستاسو وړشي لو خدای خلک کم دانش لري یو خدای کم دانش لري دوی کم دانش لري ټول د الله نافرمانی انا الله کی بیا واخړو وی ګوري للہ او خلقو داد اللہ احسان دے زبد اللہ ثکونا ملبمسان کہ ما بایدن رستو گوریک خیر جز سک دا اللہ په قانون روانب نمنیو خا انه یقن الشان دادے مے تقی چاچزان وسات تنار واونا و یصبروا صبر یکو فین اللہ یقینن اللہ لا یذون زایکای اجر المحسنین بدد کو کاون قالوا يا غيث الله يقسم تو خدای دې لقد آثرك الله یقینا قركله تالر الله علينا پبن وين كنا يقن اليوبن لا خطئين خاخه گناه كون کي قال يوسف عليه السلام لا تسريبا نشته بلا متيا عليكم فتاس اليومال الرزي ولك زماسته حکومت چراشي ليوب لنفطلي اخلو بس پخار کار الله صلی الله علیه وسلم بدل اغستے کلا محمد صلی الله علیه وسلم بدل اغستے کلا اغه اوم د مکی موذمی کافرانو توي فتح د مکی بیاغه خبره رتکور چې زما روړ کبرورو تکړه او سی حکومت سور شي کلا انا بیا زری بدلی اخلیخه لدات چلیږي اغبل نم بر فراش زما ستاره ملک حکومت پدې کې خطرې نه نه بس په تکړې دي از د خدای لپاره بدلنا خپل زما اتات چ سکری یغم ده کامیابی خو ازبنورم کوم بیا ګورې چې تر افشته وکړ دېشته من یو بل تپیره دې کړی شپې زر یوسف وایه کالا وایه کالا په غبران او د بادشاہانو هغه صبر صبر کړو د زور خواوړ دان ورته کان پکړې وې اوس په سارا ګورم نا نا لا تسریب علیکم الیاو اسلام د شادګر مې نه خاص ان د دشتګرای خو لږ اه احسن القصص ياثر لا عبرته ودبنا ونسيت خبري يا سر الله عليكم بخنديو كي تاستا الله وغور بخن ولا غواري لويما ولا ويديو تشيله كنزو بيو ولا ويديو تشيله لي ولا بخانه غواري ديت احسن القصص ويخا وهو احضر راحبين دير خبره درتاويله ان شاء الله فوسعى اليه تمل جوخ لدرا سره غد وهو ارخص الراحمين دا که الله دې رحم کول کې در رحم کول کو نه ده اصحاب اوسی په قميص خلکه زما هاچا چدا دا فالقوه کې دې دېلرا او وګور دېلرا نه نه او يوسف عليه السلام بیا ده په فالقوه کې دې قميص را علي وجه ابي فمخطب لار زما ياتي بشيرا وبجر ذلي دل کې واتوني را ولي ماتا کو فالکور والا اجمائی غولډ راولای بیا بوزا خیر ته روان اسلام اباد ته بوزا کړه حکومت در رب الحق حق در کړي قانونا بوزا او په ناجایز نه غواړي لمما فسوتي لارو هررکله چې را بیاله شوه قافله د دا د م سر نه قاله ابوه او پلار د دا انې یقینا شو لا عجدو بعد د یوس ل سلام خشبوي د یوسه ل سلام لاله انطوفې دوولکهجر تاسو ما تلیولې لواي لهکه دا توور مزلو د د مصر په می کې می جوړ او! او دا, دا علیہ او علیہ موجزه د یوسف علی السلام واخا کنی رو کنعان کې خوا کې وسر پروت نو یوسف علی السلام قمیص بوی هغه ترشهیدب موجزه د الله په اختیار کې دی ښا کې په کوي کې وسر پروت نه و درې نو ته دا قمیص بوی ترشهیدو نه الله نه وختن دا ذاتو رځو په مځل لري دی او چې کله راځي دا شو الوبو یاقوب علی السلام د یوسف علی السلام بوی اولګې دا موجزه واخا نو نه جوړه بولا بل بل په ای ګوري اسمبل ارت اصالح خبري کي قالو يغي طلاي قسم ته خداي دي انك يقرنتچ لفي ظلالك القديم خامقاي پاسا دغه پخواناي کي اوس رسوب نه است قابله ګلاب سر کدا وشي کړه وشي اوخذ وسره وکړه اغي ورته داوي فلما ان جاء البشير هر کله چراغ ياكوب عليه السلام ته زير وركون کي القاهو کي خداغه على وجيب مختفلار فرتداو گزیدا غ بصیر علی دل کے قال اے یعقوب علیہ السلام الم اقول لكم آمنوا للتاست انی یقینا اعلم پوئگم من اللہ عز و جل طرف نہ ما پا گئی لا تعلم کے تاسو پهل پوئ گئی علم غیب و سرا قالوا يا غيا ابانا يا زمن بلادا راد استغفر لله بخنا و قالا بن درا سروا بنا زمن د ګړو الا كلنا خاطئين يقال بن يغنا كون کي قال او ياكوب عليه السلام سوف استغفر لكم سرت شب بخنا و قالم تاسلرا ربي د خپل ربنا الکد وجور مندي يو دقضا په لما تکري يو حق ته تر خو زب شب انه يقين الله والغفور الرحيم يقين خمق غاب كنکه مهربان دي فصل رمزل فلما دخلوا ارکل چديلاو على يوسف يوسف عليه السلام تا اوا يديه اغذاي ورک خسان سرا ابوي پلار تا ماسی نه وخه مور پلار و کا لاوي خلو مصر ځي مصره مصرته انشاء الله کلله غواي يل پهعمل ورفاع بهواه فور ت دخپ مورللار على العشي پاغ تاخه وخررو پرتل موداټولله له غته س دا س د کوون کې داې آدم علیہ السلام درو اقله رئسال السلام پوری ل عزت احترام سر ک تکول جایز دی او زماست اپ دین کې محمد صلی الله علیه و سلم پدین کې ساره ټوله سجدی کول چاته اشتیا اعلی او یوسف علیه السلام یا ابتی زما فلارا ها ځا تاسو چې کمکارو او ک د سجدی تعویل رؤیا تعبیر د خوف زما ده بل قبل او چې مالي د له ماخ کی الی رایت احد عشر کوكب او شمس او قمر رایتم وجو كان هذا جعلها يقلن غرذول دي لرا ربي زمارب حقا الرغيا وقد احسن بي وصف الحالات بياني يقلن خقدي ما سرا رب زمان از اخر کم وقی چیزی او یستم من السجنی د جیلنا و جا ابی کم و سیتاسو من البدوی د غباندی د کله عاننا من بعد ان نزغ الشیطانو پستا غینا چیوه لمسا چولی و شیطان باینی پامین زما و باین اخواتی پامین زما درونو کی اللہ ربی یقین الزمان رب لطویف المهربانی کون کده لما اگل رشاءو چه غواری انہا ربی یقنان رب زمان لطیف پا بارک بارک شیزنو پوئے لما اگل رشاءو چه رادہ ساتی انہو یقنان اللہ هو العلیم الحکیمو یقنان اگر پویاو حکمت والا ذات تے اگل رشارو را شکریہ دا کئی عربی زماربا قد آتایتنی یقینا تارا کرنے ماتا من الملکی بادشاہی و علم تری تا خودنے ماتا من تأویل الاحادیث تعبیر دخو بلو فاتر اصنا ماواتی اے پیدا کون کی ادا اسمانونو والاربی اے پیدا کون تی ادا زمکو انتا ولی کار سازی فی دنیا پا دنیا کی والا آخرتی پا آخرت کی توفلی تمر کی مال را نا مرک سوال کئی نا نا مسلمان سوال کوي توقفني ملكي ما لرا فداسي حالكي مسلما تزدتا بدارا موحيدم والحقني وفي وسكي ما لرا بسواليحين دل ايكان وخلق وصرال ولكا ما في وسكي نيكان خلق كم زي بي دا غي ارواح كم زي بي الفن بوضي ولكا اشبك خبري دموحمد صلى الله عليه وسلم رسالة ثابتاية اوه oh, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت صاحبی تیجا تولا واقعا دی یوسف دی دی دی پاروا زالی کا دا تیرشو بیان من انباء الغائبی دا خبرونو پوٹو نا دے لوحی وحی کومنگ دی لرا الہی کا تاتا تا وما کن تلدائیم تنوی دی سرا از اجمعو کلچ دی اتفاق کوا امراہم دا خفلکار وهم یمکرون حال دای چی درون دی یوسف چل کوا ان کیو تو خلدنی دیوی پیغمبر عل لیا قرات بیا بیا وې تدریه و ما اکثر الناس ادا سجن شو نو ډیر نه ډیر د خلکو نه ولو حرستا اگر کته حرس کای بیمؤمنین ایمان راولونکې کارسونه بسلام ورته کای یوسف ورته وای خو د منی داخله و ما تسالهم تنغارد دینه علیه په یالدی توحید من اجر المزدری ال هو ال <سؤال> د مزدری هذا هو أنه يستعد نسيته وتوحيد بيان إلا ذكره المقربة للعالمين لبارد الإنسانات ودى بريانو زجرنا دي وكأي من آيات دير دلائل في الصباوات التي براسمانه لكي دي والأرض الان نظمة كي دي يمرونا دا خلق تيريكي علينا باغيه وهم عنها موردون او دي دا غينا مخ علي اللعنة يهواني دلائل عرضه اشتهي خده ورتبورينا وما يؤمن اكثرهم ايمان نراري ډیر دخل کونه بالله تعالی الا وهم مشركون مگر حال ده چې دی د ایمان سره شرک دا ډول کیدی دا ریسه مطلب ډیر خلک ته خدایشته یودې وموسسلا پیغمبر ده قران حق ده جنته او دوزاه حق ده او بیا وی رمضان چلو یا ځوانه ده بغدادت شي میرنه نده شرک نشو مولینو دې شرک نکای تاسف پدی پوي حاجت راو مشکل کو شاده سره د دې چې خدای مانی پیغمبر مانی قیامت مانی قران مانی او بیا وي بیره پپټو پويګي بیا وي د ثاني جوړای او ایمان سره شرک غړډ واټک سوره الانعام کیم تاسویل نو عليه السلام سوي امن بچالای ايول فریقین بالامن الذين امنوا ولم يلبسوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک او تفسیر و حلمانی و گوره ایوه اگه ایوه دا مرزیان چه دا دی اللہ سرا قبرون ها شرک کردی دا دا چینجون هم زیادتی چینجی پیجنه ایوه دا چینجون هم دا اون زیادتی و سنت نبیانه کنه اکا بیانه یه نو دای که دا مرز شتینو در خلق شتین دا دا مرزیان زیادتی وی شرکی اختری شرکی اامرو آیا بچ بشيی ان تتی کراشي دته اغاشيتون پټون کې من عذاب الله العذاب دا اللهنا او تعتی هم یا راشي دیتهستا وقیامد با تتلنا ساته و لا ش عروونه او د بپ لپږيعلکه کار دی س پل اووایا حاض داسبېلار زماده دا کم لا عدوو بلم خلکو له ال الله یوالی دا اللهته بلم الله بیررت پهدللیلو على بصیرت قل تد و انا ان از و من اوغسو کھزید یو کسریدی اتبالی چې ما پسې را واندي راغایم خلک د الله توحید سره بلی پدلایلو و سبحان الله پاک دی الله و انا من المشرکین او نیم زده شرکول کول تسلی و برسلام اندی را من, من قبل کا ستانه مخکی الا رجال المدرسي لا سوال د جواب وائی وائی سارے سن پہ ہم برکے گی لا اللہ وعید نوحي وحكم إلهي ما غيطا من أهل القرى دو ده وسيدونك ده كلنا أفلم يسيرو آيدي نبرده في الأرضي پزمككي فأيانزرو جهوغوري كيف كان عقبت الذين سرنجي وانجام ده خلقه من قبله امجد دهين مخي ولدار الآخرت خامخاك ورستنه خيرون غرده للذين خلقه ده پارا اتقاو جزال بچه ده كفر و شرقنا أفلا تاقلول ولتاسو ده أقل دا له چا سره تعلق ساتي د ماخ ايات سرا ومرسلنا من قبلک الا رجال النوح حتی تر دې پورے تسلی پیغمبرتا از است اثر رسول کلا چې نو میږي پیغمبران به ایمان رالو د خلکو نه دي ده کی بګانی مانی کو غو ورت اكيد وي وسالو او کمالو کدا پیغمبران انهم یقینا دای قد کذبو وسالو کمالو کدا پیغمبران انهم چی یقیناً دا پیغمبران قد کزیبو یو قرآن باندی پزال بانی دی شد دیخا دا شد مانا با کن دلتا خو پی شد نیشتی وعیشه قدی اللہ تنها وی پزال شد دی کزیبو وزولو گمانو کی پیغمبران انهم چی یقیناً دا پیغمبران قد کزیبو یقیناً دا دای دروغ جنوال اکریش دا قومونو طرف نه دای دا یقین و گمانو که چی منخ پر قوم درو کو جا آم راشی پیغمبرانو تا نسرو نازم منگا امدادو نا یو مانانا چی کلا دزال شد شی اوز دزال شد نده زیری ده نو اوزی مانا کم حتی تردی پوری ازستای اصر رسولو کلا چی نومی دشی پیغمبران دسنا دا ایمان را د دا وزولنو او گمانو که قومو نده دی پیغمبرانو اللهم چه یقینا دی پیغمبرانو سرا قد کزیبو دیت دروغ ویلی شویدی دا اللہ دا طرف نال دیت چه اللہ ویلیو چه زبستاس انداد کوم نو دی قومو نو گمانو که چه دی پیغمبرانو تا دا اللہ دا طرف ند دروغ ویلی وظلو گمانو لو کی گمانو کی یقینو کی دا قوم مخالفین ان لهم پا دے خبر چی دا پیغمبران قد د یقینن دے پیغمبرانو تا دروغوی لیشیو دا اللہ دا طرف نا جا آم نصرو نا دا خبروش نراشی زما انداد دے پیغمبرانو تا در ممانا حتا تردے پورے اذا استای ارسلوا کله چې نو مهدا شي پیغمبران د ثنا د ایمان راڼو د کوغونه و زل کومان کی د کوغونه ان حبوا چې یقینا منجا قد کذبو یقینا درو ویل شی مونتا د کوونه وای مونتا د چاګ طرفنا د دې پیغمبرانو د طرفنا کتا ایمان راڼړو د الله په پتا سو عذاب راوړي جا نصرون نا پا دیکی راشی زمان امداد پیغمبرانو تا ایتی خلاس کم قومون تباکم پا دیکن پوئی گئی وی؟ اگر ایمانی دی فنجی من نشاؤ خلاسی ور کومن چاہتا چو گوارو ولا یردون شی واپس کوله با سنا عزار زمان عنی القوم المجرمین دا خلق مجرمانو نا لقد کانا فی قصو یقیلن ده په بیان ده پیغمبرانو که عبرتول فلول سیت لئولی الباب ده پار ده خاندانو ده اقلنو ماکانان ده ده ده قرآن حدیثا خبره یفترا چی جورک ریشی ده زاننا ولیکن تصدیق اللذی لیکن تصدیق ده ده آگه کتابنو باین ایدائی چی مخید قرآن نده صداقت تا ترغیب قرآن تا و تفصیلا اوضاحت تے لکل شئین هر اغشید ذرا ته ضرورت تے و هدن ادایت تے و رحمتنا و, رحمت و رحمت تے و فائدت چاته چاہتا دا لقومنا خلکتا یؤمنون چاگی ایمان رانون کی دی سورت یوسف دا اللہ پفض بحثان خلاص شو و ارپسی سور راعت د دا سور راعت دے نمبر و ترکیب تیرہ نمبر آ سورت تے او پنزول کی 96 طغناوی سورات رستو د سور محمد صلی الله علیه و نا مخ کی صورت سره مناسبت سرے مخ کی صورت کې دلائل نقلی د الله توحید د یوسف علیه السلام نه ذکر شو د یعقوب علیه السلام نا اب دې صورت کې دلائل عقلی پیش کړئ د الله توحید داوا او بیان د صورت سرے رد شرف دعا او دا صورت خلاصہ اجمالا شپک بابونوں کے دے بسم الله الرحمن الرحیم خاص پہ امداد دن امداللہ الله اللہ عام عامی او خاصی میرا بانائی کئی شوروک او بسور رات کے علیف لام می امرال اللہ خفوئی گی پمرات خفلد دے حرفرنا تلک دا آیات الکتابی آیات دي دا قرآن بی واللذی او آگا اُن زیل الہی کا چرالی گلشی وینتا تا من رب کل حقو دا طرف استالا حق دے او حدیثه تا تر علی گله شي ولیکن اکثر الناس لیکن دې ځکه خلک نه لایم بلول دلائل عقلی الله الذي الله غزاد تفات سماواتی چې پر تکړی دی ااسمانونه بغیر غیر امدین بغیر دستونونه تراونه حویله ااسمانونه بغیر دستونو ثم استواب برابر دی علی الحری علی العرش پتقالی د خپل شان مناسب وسخرت شمس و القمر فکر کی لا ګول دین ورا اسپومای کلن حریو دین ورا اسپومای نا یجرید واندیلی اجلین اغلین تیتا و سما چې مقرر ده په الوب الله کی جو دبیر الامر تدبیر کوي د کار یو ورسله آیات بیان دلائل لعلکن دید پارچتاسو بلقائی ربکن پر ملاقات ترفستاسو تو قنون یقین ساتائی ووالذی اللہ غزات تے مدل ارضا چو غلول دزمکا و جعل فیا رواسیا ایخی دی پدی کی خرونہ وانہاراونی خرونہ ومن کل جعل فیا گرزولی دی پارکی زوجائنی جوڑی اثنائنی دعا خوگاو ترخا یقش اللہ لالنہار اپتی شپ ل پرو او راې له په شپې ان ل ظ کا یقین پهې کې لا آياتین خامه قاډیر دلایلدي ف چاتهد ی کو من خل کوتا یا تف کون چې سوچ کې د لاپ د لالوو کې وفل ار دی پرز مک کې لول ډړدي ون تووت اوولدوولدي وتجااورات یبل سره پ وس لږدلي وجناتات باغونه من اغنا بدان ګورو وز پسونه ونغيلون کجوي سفلوانون ګني را ختلي د یويتننا وغیر روسلوانین اوړدي ګني را ختلي دي وي تننا یوا ساګ له بس دوي قاو بکه شي لما ان واحد فوبو و ولو فضلو غوالي ورکمن بعدها زني دميته ایل دا اللہ دے یو والدی خفائدہ چیاتا دالے قومن آقل کو تا یا قلون چاہی دا آقل نکار آخلی و انتا جب کجر تحرانے گی فا جب ان و دہیدان چاہ ورد دائیدہ قاولو بینا دائیدہ ہو کدائید توحید نا انکار کئی دا لا کار کوئ اذااکنا کله کل تو رابل خاوري ا لا ل في خلق جديدو آوب من په پیداایش نو کي او لایک ننه دا خللب دی کفرو بررب بم چې کار کوي د اووالی د خپل ربنا او لایک غللاالو. دا کسان ده توقنا فی آناقهم پسطنون ده دیکی بھئی اولائی که اصحابون لار ده خلق وروله هم فی آقال دون ده بپری که همیشه ویستاجلون لکا فتادای غوالی دستانا بی سیعتی عذاب قبل الحسنتی مخید خوشحالائینا وقد خلت یقنن کی رشیدی من قبل هم مخید دینا المصولات اغا عذابونا چې رسواکون کی دی خلقو لرا مصلاح کی شکل والاروان کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَخَيْرُ الْمُسْتَارِبِ لَذُو مَغْفِرَتِ الْخَامِقَا قَوْلَ الْبَقَرَةِ لِلنَّاسِ يَخْلُقُ لَهَا عَلَى ظُلُمَاتٍ صَرَفَ الظُّلُمَاتِ دا إِلَى النُّورِ كَطُوبَى وَبَاسِ و ګ كن صاربه د شدديقاو خاامقاسا ذابر کوون کدي يقول الذي كفرو ويقااضران خلکه لو لا اوزر عليه اوول شعلليګ پدو بِرَبِّهِ المجزز بررببي إِنَّمَا أَنْتَ ربدنا انما انتذون كن انته خو يرهون کي وكلقوم من هرريقوم لله عاد لا خد کدي الله يعلم والله پوهږي ما پاغباندي تتحلو چې پورت که كل انصاهره خضا پهلیاز د او پهاز د نیټي وما تز دا د او پوهږ پاغبانې چې سوا ک بچي او پاغمانې چې سواکی ولو وخت وکلوشي را یو شي انده الله سره ب مقدار پاندازه دی عالی ملغایې خبردار دی پپټو شات یو پکاره او الكبون ماله غې وچتتي سوال برابر دملک ستااسه منغسوو ک سرل کوله چې پټی خبره ومنغسوو جابي چېکارتې خبرې ل ومنواغک هو چېغاه ستیل فشيدل كه بالليل دشبي بال نار دروازه له دلرا واقبات اليوم بالصيف فرشتيدي بين بين يديه مخير ذاكاسنا وبالخلف يرسل ذاكاسنا يحفظ له ساعيدا فرشتيدي دلرا بالعبر الله لو وجد حكم ان الله بيشكالا لا يغير لبدلي ما غلبتنا بقوم جكري بخلكو حتى يغيروا تردي بورجي بدل كي داخلك ما غا حالات له لالف زهرم كي بدرسنو دايره و اراد الله <سؤال> کلچو گواری اللہ بے قوم ان پر باردی و قوم کی سو ان تکلیفو فلا مردان نشتے واپسے لہو غیل را وما لہم نشتے دیل را الله اللہ الله نه مینو علم سخصات ان کے الله اللذی اللہ اغزادتے یوریکم البرکہ چی اووف په دااس حال کې چېریږئ ات په دااس حال ک چې م و سائ شي او الصاحاب سطالله پورتک الله وز ري ص دفررادو پاې بیان ای راعد فرشته به همدي سره د ال لانه والملائقته فرشې بالخفې د ير د ال لانا سللو الص کار راليې تندروه ف بیا له پضرو ما شا او چاته چواري او ي جا د في الله حال دا چې د جګ کي دله پلهالې وهو شدغلې حاللق او داله ل سخت چالله له داوت الح د صورت داه خاص عله اغ لهحق د بالا ل د یو والله تبلعملت شو وال الذينا خلک دهونه چې را بلي بدون داله نوه لا يجیبونه او حجد نهپور ندئ الا مگر دے کبا کبا ست کفایہ په شان دا غا کاس چوغورای کفایہ ا لپخ بلا الماء وبوتا ليبلغ فاهو الذي لا طر چورسی کی دا بو خلیده دتا وما هو نذدا بو ليبالیغ رسید کی خلیده دتا ان الله نے سیوا چبل چتر امد شوای داوی مثال دغه وبو دے وما دعو الکافرنا نذ دع امد شوای الکافرانو الا فی ضلال مگر پګومراهای کې دې ګومراه دي ولله یسید الله تسجدلګي مانا اسوف السماوات چه براسมารو کې دي ولارض على اندي پزمکو کې تو ان تو خوشاله وکرهن فزور وزلالهم او سجيده لګي سوري ددې لکه به وضو وي سباي ولاسوال وبګاي بيګاي او او اي امر رب السماوات سوټ مالک داس مانلو ولارض زسبکو الله والله قل او اي افتخصب ايتاش يولديم الذولي له دلالت وا اوليا اصول كي لا يملكون غيوصلني لانفسهم فلزانوا لنا نفند في رسول ولا ضرر لتكليف لقوله قل او يا هل يستوي الاعمى اي برابر دالون كافر مشرك والبصير اولئك المؤمن واحد لنا ام هل تستوي الظلمات اي برابر دي في شرك ها والنور رنا رنا توحيد وسلطه عم ځالو بلکې ګرځې دای الا الله لا شرکاء حصه‌داران د برخي خالدان خالق او چا غي پیدائش کا خلقی په شان له پیدائش اولی اگه ایسا پیدایش کردی؟ نا فتح شعبه الخالقو نوگرد ورچ پدائی بانی پیدایش علی ایم پدائی قل اوائی اللہ خالقو کلی شئے اللہ پیدا که انکی درشیز دی وہو الواحد رو قہار اگه یودی زورا وردی انزلارا ورائی من السماع دبارنا ما ان او با فصالت بیگ یودیتن خولونا بے قدر یہا پانداز اخبلا فاحتمال سیرو دپور اغا خوالو زبدن زگو رابیہ پرسیدلے ومیم ماد داغنا یو قیدونا چلاخل کی بلی علیہ اغیل را فی النار بور کی ابتغا احلیتن لپارد د دکالو او متائن یاد سامان زبدن زگ دے بس نوو پشاند زگ دو بو کذالک دگرنگی ادرب اللہ الحق بیانی حق لرا والباطل و باطل لرا حق توخید او سنت او و باطل کفر شرک او بیدات تے لا مثال ذکر کئی دیخ کل وضاحت تے خواخ لگ دیلو فا ام مذبتو هرچا غزاک دے فا اضحبو لال شی جو فا آب ایکارا و ام ماما هرچا غدی انفعو لال سا چی فا ادارا سای خلکو تا فا ام کسو ایسار شی فی الارد پد مکا کی اصلیو بپاتی شی توقید و سنت پاتی شی اگا دوری دو کفر و شرک بنات اگا والو زی خوان رازی گو ریخا اگا باطل فرستو خوان رازی ظاللك دخانگی يظربب الله لممس بيع اللا مثالنا بال الذينا خل الكتا استجاب چې خبرو خوانلا لرب بههم رخ خونا د لغ جلاتتي وال <سؤال> راقلک لم يستجیبو چې خبره نهدي لو الله لره لو ان له هم که چریشيدي لره ماغا في ار چې پزمتته کېدي جمعیان ټوله و ممسلووو ددي غون تې معده سره لو تګ د جررمور کې به پاغې الله بې قبول نه کې او لا کلوم دی لره سو حسصابي ناګاره حساب دی و معواوم زهدهديره دو دد جاننم دو زختې و بصل محدو اوبد افا من یعلمو آیا اسون کی پوئیگی انما یقنا ناغا اون زرعیلی که چرا لیگلی شوی تاتا برربی که در ربستان الحق و حق دی کامان دی دی پشاند آگا چا هو آغمان چی اگرون دی دی توحید و قرآن و سنلت النا ما یتذکر و یقینا پلنس یتقلی قلو الالباب خاندان دا اقلونو اللذین آخالک دی یوفونا چی پروالی کئی یادی اللہ پلوز دا اللہ و لا انقدون المیفاق انما تیلوزو واللذین آخالک یسویدونا چی پی ان صل جبي ويشي ويش ربهم بريجي ربنا ويقاافونه يريجي سوؤ الحصابو لناكاه حسصابنا وال دا خلك صو چېعمل يوك ابتغاه اوجه هم لپارتونو او در رزادهقلرب وقع ممسلات کوي منزه وانفقوق قرجكي بما داغنا ر زقناهم چ ورکري مني تا سررن أپټه وع لا او لري په توحید او سنت، آسیاتہ شرک او بدعت لرا، اولای کده خلک له عقب عقبہ دار انجام د پوری کور دی، کولی انجام د کور دی جنات عدن جنت الرمان اشوالي يدخلون عندها يبورن نوزي غيتا ومن ورسوك بورن نوزي صلاحات ایمان راول دي الاباء هم فلارا نو ده دينا وازواج هم بي بيان نو ده دينا وزكريات هم بچو ده دينا والملائكه وفرشت يدخلون عليهم والندوزي بقدي من كل باب دار دروازينا ويورتا سلام عليكم سلام دي فتاسو بما صبرتو بسبب داغي چې تاسبر کرے دنیا کي فنعما سخرت عقبددار انجام دا دیکور والنزینا خلق یا قدون چیز ما تیعه دا الله ایلوز دا اللہ وینبانی میساقی پستا مضبوط والی ما غامر الله به چی حکم کرنی دا غیب بارکی ایو صلاح چی یوزائی نکلے شی ویو سیدون فی العاردو والا اقبل ایمان فا ایمان دا محمد صلی اللہ بانی یوزائی تا کنی اقبل ایمان لهم اللعنت دایدر لعنت تے ولهم سوء دارو دایدر بدکور دے اللہو یمسط الرزق اللہ پرانیدی خوراکر من یشاو چالجو غاری و یقدرو تنگئی و فرحو کو شالش دے من حیاتی الدنیا پجولن دنیا و من حیاتی الدنیا ندجولن دنیا فی الاخرتی پو مقابل الاخرت کے ان لا متا مگر سکا و یقول اللذین کفرو و ای کافر خلطو لاؤ لا انزل آلئیه انیشل آلئی قلیفتا آیت الموجزا لیکن اللہ بیداری کئی ویشاو چالچو غاری ویہدی ہدایت کے اللہ الہی قبل طرف تمن آناب آسو چی اللہ ترہ گرزی اللہ زیندہ خلق دے آمن اوچی امان راو و تتمئلوں پر ٹکاو دی قلوبوں سنوالی دائی بذکر اللہ دا اللہ پر کتاب اللہ پر یادولو اللہ خبردار بذکر اللہ ہے اللہ پر کتاب تتمئلوں قلوب ہر ٹکاو دیوی سنوال اللہ خوشا دا لنا لهم دایدرا وحسن ما آبو خزاید واپسایده کزالیتا داگرانگی ارسلناکا منکر آلیگلی فی امتیل پدازی طولی کی قد خلط چی تیر شویدی یقینا یقینا تیر شویدی من قبلی ها محق استاد دی امتنا امامل طولی علیگتما سلر آلیگلی محمد صلی اللہ علیگلی لیتتلوانا دید پارچی تبلولی علیہم پر الذي آن كتاب اغا سنت او حینا ایلائی که من گو حکری تاتا و هم او دی انکار که بررحمن دی والی رحمن نا قل او آیا هو ربی اغا زمار رب دی لا اله ایلا هو نشتی حق،, حق دار دا بندگی سیوا داغنا علیه توکل تو طاقمی زنس پار لده او خاس اغا تواف سینا موجودی طلب ولو ان قرانا كجر قرانه سورت بوتشي به قد قران الجبال قرنا او قطعات يا پركريش به قد بال الارض داسمته سريشي او كل ما به الموت يا خبروشي د قران کو جملو سرا ردي مال جواب حذر ته بل لله خاص الله الرسول اختيار دي جميعا القول افلا بي اصل الذين اين پوئيا املو چی ماځراړې راولې الله او يشا الله که وختن الله لا د الناس قام قاعده تک خلقو تا جميعا ټولو تا ولا يزال الذين كفروا هميشه دي کافرانه تاسو به هم چرسي دایته د ما پاري سره اونچې دې کړې عارعه تنگاونته عذاب او تحل يا بنازل شي عذاب قريبا لزدي من داري به تنگ دایتا حتا يادوا دل تر دي پوری چراش لو زاللا ان الله بيشکل لا يخلف المئات خلاف نه کوي دخفل لو وله قد د آ قین تووکې ک شوي دي بریر ص په پقب بران سر قلي کاستانم کې فام لای تو معلت ورک لل ل کفرو خلکو ت چې کوفر ک دی سما خ بیاوننی او لغئي ف فکان آ قاب سررنیی زما اعزار زما ن غ سووک هوقامون چې نو دید آغا چا سره برابر دی که آغا داسی نی نا و جعلو کر زولی دی خلکو لیلای اللہ لرا شرکا آده برخی خاندان قلت ورطوائی سمودهم اخوائی دا دیگا کارولما تا دی سکر دی آم یا آیتاسو قبروی اللہ لرا بیما پا آغا شریک لایعلمو چی نپی جنی اللہ لرا فی الارد پزمکا که ام بی ظایر من القاول یا تاسو روانی پزایری وی زمو تاسو الله ته خیي یو شي جنین او الله په الله ته پته ذ ټوله دا وایله شریک دی بل سوین الی لذین کفروا بلک ایس تشویید کافرانا تا ما گروهم چل ول دای او سدوا ملک رشیدی علی سبیل د حق لار توحیدنا و من یضل الله چاله بیلاری ک الله فمالو من هذلار خذم ک له ماعاب الدیل را عذاب دی فی الحیات الدنیا پجوانل دنیا کی ولا عذاب الاخرهتی ها عذاب دا اخرت اشاق ور سخت و ما لهم نشتی دلرا من اللّٰه اذا اللهنا بیواقل سوکساتل بشارت مصل الجنت اللتي بسال ده جنت آغاو عدل متقون چه لوزشو دیا خلقو سرا چه زان بچ گئی ده کفر و شرک بداتنا تجری بایی کبا من تحتها لانده ده بنگلو ده جنتوننا الانهارو ولی وکلوها میوید دا آغی دا دائمونا میشه دی وزلوها سورهو ما میشه دی تلک دا اقبل لذینا انجام دا خلقو دی اتقاو چه زان ساتلین او کفر و شرکنا و اقبل کافرین انجام ده کافرانو اننارو اور دی دلیل داخل کتابنا لالله دا په توحید او د پیغمبر پر ارسالت والذین اخلد اته انہوںل کتاب اچ اور کړه مږه ایت تورات انجیل یفرحون قشالیکی د ما پاک کتاب انزله لایکا یتا تر علیګل شیری او من الاحزاب او دلونا مناه وسوږتیون کی روچې انکار کړي بعده هوز د زین یسی د قران لچ توحید دی قل او انما امرتو یقینا الحكم شری د مات الاعبد الله د بندګای زم الله لرا ولا اشرك به الحكم شهر متا یذبا درخی خاونو جونو مل الله سره الیہی خاصلات ادعو صلاه بالم خلق والیما اب خاصلات زائدو سیدو د پنای زمادی وک زالیجاد اگران جل الله را لګل دی باندې قران درا حکمن عربیا به سلا عربیا حکمت ولا عرب ولا ان تبعت کتروان شوي اوا ان فائشات ددای پسی باندې ماجا کا پساینه چراغ له تا تا مین العلم دلیل مالک انشته تعالی رابع الله تعالی وی ولی سوکلا سونکه ولاوا کو ان بچ کو ان کے والا قلار جواب د سوالو واده د خضری راجوری تو ای د بچی دی ولقد ارسلنا يقبل المندالي غري رسل ان پیغمبران من قبل کاستانه واخی وجعلنا لهم اوگزولین من غیره اسواجن خزی وزریته بچی ومکان الرسول د دې مناسب پیغمبرلرا ايت بیا ایتین بی چې علی معجزا الا الله مگر په حکم د الله سموجزا پیش کانا جاب تعالی اختیار نشته عذبولین درزی لكل اجل الكتاب هر د ټیلر د عذاب کتابو لیکته یا محمد او عائشہ کته باندې وبستر نه الله بل اغلر کینو یا محمد او عائشہ دړي کې الله چې وګوري کوم لري کول چې مو الله کې لیکلي آیات د فرشتو په کتاب کې وایو سبته الله پری دې هغه لاره چې کوم غواري واي اندهود الله سره ام کتاب اصل دې کتاب د الله محفوظ واي منوري الکاته سري کوخه یمن تاته تا بعد اللذيذنيا غعسب دای دهم چې مونږه دې سره وعده کوو او نه توفىالک یا ملک من تعالی را الک نورین نک دچا مقابله نه توفىالک کجو انده درته به یو اکا مرشنو لما فا انما علیک البلاغو یقینان پتاخو رسولی و علینا الحساب اپا منبانی تپوس کو لو حساب کا ولی دیسرا او لام یا راو آیدیلو گوری اننا ناعت الارضا یقینان منگ رات لکا ازمکتا نان قصوها کمو منگ دیلرا من اطرافی دغالو دا دینا علیک ازمکتا کمیگی نا لکافرانو حکومتنو بانی اللہ مومنانو تکا میابی ورکی نہ د کفر د وطن د اسلام وطن شون د کفر اس مکه کاما شون او کافرانو تدعوت دعوت کړي مسلمانان شي د کافرانو افراد کم شي مسلمانانو سيوا شون یا ته فرض علما بیا لزم کته کمینو والله يحكم الله ته سره لا معقب له حكمي دشته سوق رستقون رستقون کړه الله په سلی لرا او هو سري الحساب دغه الله زره حساب کون کړي تري ه مكر الذينا چل ک خلکو من قبل هم چې د مقي معظم د کاذران مخو فله الم الله ل تبی د پټ جمعیان ټوله علمو پجل الله ما تقسیب چې کوي كل لا سناار لا علم الكثارو ز د چېپه بشي کاافران ل حوقداره چا له د خکله انجام داغ که قول الذينه كذو اسبات ست ويا خلق چه کافران ده لستم ارسالا سوئی وی بقولتا قول, قُولَ نی ترالیگل شیع پیغمبر جواب قول او آیا کفا باللہ پورا دے اللہ شہیدن گوا نا ما پا رسالت پانی محمد صلی الله ویلہ گوا دے محمد الرسول اللہ شہیدن گوای کون کدے بائینی پامین ابل <سؤال> گوا ومن اواغ سوک عندهو چی اغسرا علم الكتاب علم نتورات و انجیل لے پا خوانی علماء ان زمان پا پیغمبرائی بانی گوایی یا ومن اواغ سوک عندهو چی اغسرا علم الكتاب علم دا اسمانی کتاب سوک چی پا قرآن پوئی گی سوک چی پا تورات و انجیل و زبور پوئی گی لاغ تول زمان پا پیغمبرائی محمد صلی اللہ علم وی گوا او وآخر دعوانا پاغا عذابونو پاغا نعمتولو چې په تیر شو پاک راوستي دي لا سوره خلاصه لا شپق بابونو کې تقسیم دي لا سوره ابراهيم جوړ اوربت سوره الرعد سرا لا سوره رات پاک خير کې صدقات ترسل الله ثابتكو نوز دي سورة كوي ماذا لقفل كتاب دركو او تخلق دتيرون رنات روباسا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله خاص په عمداد د نوم د دا الله داسې الله او الرحمن چاغ پهار چا میربانه کوون کې دی داسې الله او الررح چا هغه خاصې میربانهې کوونکې په ممنانو په قیمت کې شوو کوو په صورتو ابراهیم کې علیفلمرال الله خپږې په مرات خپل دې حرفونال کتابون دا پورا کتاب دی انزل الله علی گلل د بنگلرا الایکا تا ته پیغمبر علی السلام صلاه تخرج الناس د دې لپاره چې توبه سي خلق لرا په قران ملي ظلمات د تیرود کفر او شرک را صبر واجنا ال نور راج توحید او سنت او ایمان تا او با سي به باذن ربهم بتوفیق در رب د دا دایلرا دا دا دا الالفراط العزیز الحبیذ وبا سی وی لاری د زورا اور واستایلی شوی ذات الله چا غزور اور زورا اور واستایلی شوی ذات سوکته الله د الضی غالا له چا غلرا ما فی السماوات اغدی چی برا اسمان لو کی دی و ما فی الارض او غدی چی لاندی پزمک کی دی تخویف ووايل للطباء وحلاكات للكافرين كافرون لرا بالعذاب الشديد فذا عذاب ساخنا كافرن سوقتي الذين اغ خلق يستحبون الحياه الدنيا كي اغ وركاي جند الدنيا او وركاي بجاه على الاخره بجند خيرات ويسدون غي من خلق لرا عن الله دال دليل التوحيدنا دریب ناګاره صفاتې سده وایبو غولا او لټي په دغلار د الله کی عوجل کوواله دخل کو رللو کې شکونه شوبات پیدا کړي که دغه خلک په ضلال بعيده ورنلوتی دی په ګمراهای کی